Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o kulturi mladih. Nezavisnoj kulturi i aktivizmu Speak Up. O emisiji Speak Up nastat ćemo vas informirati o zbivanjima i temama koje se tiču događanja upravo kulture mladih i nezavisne kulture u Karlovcu i šire. Za ovu emisiju najavljamo osvrt na tribinu Mala scena, Centar za nezavisnu kulturu i mlade te razgovor s Eminom Bužinkić, voditeljicom radionice sudjelovanja građana u oblikovanju javnih politika. Za početak krećemo s kraćom anketom koju je napravila naša suradnica Ana Marija Hodak. Što mislite o otvaranju male scene i kako bi sadržaj trebao imati? Smatram da je to vrlo dobar projekt koji bi definitivno pomogao mladima u ovom gradu jer koliko ja vidim mladi stvarno nemaju šta. Već previše vremena provode u klubovima i opijaju se po parkićima tako da bi otvaranje tako jednog centra tako raznovarsim sadržajima bio vrlo, vrlo koristan. <laughs> Što mislite o otvaranju male scene i kako bi sadržaj trebali? Ajme, sad ste mi uhvatili, pojma šta je mala scena, nema pojma se radi. Mislim da bi to bilo jako dobro i pametno, baš zbog djece, da se druže i da se ne nalaze, ne znam ja, negdje po nekakvim parkovima da, da, se, da se pije, da se lumpuje cijele noći i tako. Poslije 21 sata nisam da djeca se previše druževa sami i da niko ne bude brigo o njima. Ja mislim da bi to bilo pošteno i realno. Malo se nešto potrebno u Karlovcu. To je jako dobra ideja, jer definitivno treba Gradu Karlovcu i sadržaja i za mlade, i znači za srednjoškolce, i za studente. Sam pristup dati najbolji odgovor na to šta ta vaša ciljana skupina žele u gradu. Tako da u svakom slučaju pozdravljam ovaj potes i dajem potak u cilom projektu. Sadržaj ne bi trebao biti uvijek isti, već bi se trebalo svaki vikend mijenjati na repertuaru, naprimjer od punk glazbe do metala, roka, granđa ili tako nešto. Mislim da bi se definitivno trebala otvoriti, pošto u Karlovcu ima premalo sadržaja za mlade i mislim da bi sadržaj koji bi bio njoj trebao biti malo drugačiji od ostalih. Hvala Ana Marija! Početkom veljače krenuli su radovi uređenja kluba Mala Scena u Hrvatskom domu. Oko uređenja oglasilo se i više Karlovačkih udruga s mnogim pitanjima za lokalnu samoupravu. Što udruge misle, kakva namjena Hrvatskog doma treba biti u idućim godinama, s Perom Desovićem iz Studija 8, razgovarao je Denis Mikšić. Proštit u Centru za mlade u Grabriku održana tribina na temu Mala Scena, Centar za nezavisnu kulturu i mlade gdje su sudjelovali uz predstavnike grada i više predstavnika udruga civilnog društva koje se bave nezavisnom kulturom u Karlovcu. Danas mi je gost Pero Desović, dobar večer. Dobar večer. E, iz Karolačke udruge Studio 8. Kako udruge civilnog društva koje se bave nezavisnom kulturom gledaju da bi trebao prostor izgledat nakon uređenja? S obzirom što su oni rekli, prostor će biti minimalni tehnički uvjeti, ali to je potrebno puno više mislim, ulaganja, pogotovo ako će se raditi kakvi koncerti potrebno je srediti akustiku. Naravno, treba vidjeti situaciju, opet svi će to koristiti, kako će biti pitanje razglasa, kako će biti pitanje bilo kakve te baš tehničke opreme. E, Hoće li postojati stolice, sjedala, kako će sve to biti uređeno, koje će boje biti na kraju kraja, koje će boje biti zidovi, to su sve neka pitanja koja su ostala otvorena, trebalo bi, trebalo bi ih riješiti u procesu. A Kako je općenito mišljenje udruga e, na sistemi način upravljanja, vođenja, programiranja, financiranja jednog budućeg prostora za nezavisnu kulturu i mlade? Pa mislim mogu reći za aspekta e, naše udruge, pa prije svega e, to bi trebalo raditi na način da sve udruge rade u tome koje, koje bi sudjelovalo u programiranju, a ne da se svodi na, na primjer jednu udrugu ili tako nešto već da tu radi ne, e, način, da na neki način mreža udruga u nezavisnoj kulturi E, sudjeluje u programiranju a na kraju krajeva i vođenju a sve o tome je čisto na našem radu koliko ćemo se mi potruditi da se to napravi, a i volji same, samog rada. Imate li već neki konkretan prijedlog na koji način bi se to moglo riješiti? Pa mislim prijedloga ima puno e, znači u veću dobre prakse u Hrvatskoj imamo Zagreb, imamo Rijeku e, Split pulu gdje primjeri postoje i trebalo bi pogledati e, uzeti najbolje od toga što se do, do sada napravilo izmijeniti iskustva i zapravo krenuti u neku konkretnu akciju Ok, hvala ti jer ATPL planira s Malom scenum, odnosno Hrvatskim domom. Nam Dobar večer, moji goste, u današnjoj emisije je pročelnica za društvene djelatnosti Andrea Navilić. Što planira s scenom, Hrvatskim domom, Već se pa evo sada za početak, Radka Arlac krenuo projekt obnove kluba Mala scena, možete li izreći kako je uopće tekao proces odebira lokacije, i izvedbe? Mislim da već svi dobro znaju da je Hrvatski dom kao jedno iz prošlosti kultnog kupljalište mladi pokazalo se i po analizama koje su rađene vezano za gradski program za mlade, da bi to bilo jedno dobro mjesto kao multimedijski centar gdje bi se mogle raditi različite aktivnosti mladih i za mlade. Yeah. <laughs> Grad Karlovac je 2010. godine proveo dvije radionice upravo na temu multifunkcijskog centra za mlade u Hrvatskom domu i nakon toga su urađene različite analize po pitanju isplativosti ulaganja, statičkih analiza. Znači, sve ono što nosi jedan građevinski dio, rađene su procjene isplativosti i na kraju budući da je to jedan vrlo skup projekat kada bi se cijeli Hrvatski dom obnovio u potpunosti, odlučen je da se za početak obzirom na sredstva koje su i spomeničke rente bila na raspolaganju ide sa uređenjem male scene jer se je bilo udruga koje su naglasili potrebu da se taj prostor koji, koji oni danas koriste povremeno koriste uredi da se dostignu neki minimalni tehnički uvjeti sigurnosti. Hoće li mala scena zadovoljiti sve potrebe koje akteri nezavisne Karlovačke kulturne scene navode? Pa zasigurno ne. Mala scena bi treba biti još jedan segment u razvoju, ja bih rekla, te nezavisne kulture mladih, ne samo nezavisne kulture mladih, nego općenito jednog stoji kulturnog amaterizma. Ako pogledamo, već postoje prostori koji su namjenjeni mladima gdje oni mogu zadovoljiti svoje potrebe, kao što je Centar za mlade u Grabriku, kao što je prostor muza gdje također svjedočimo jednoj plesnoj dvorani gdje mogu obavljati svoje plesne aktivnosti, zatim u dom mu je kulturni amaterizam znači postoje punktovi u gradu gdje se mogu zadovoljiti potrebe tu su i centar za mlade na gazi domaći koji također u svojim prostorima nudi različite radionice ali e, isto tako trebao bi jedan centralni prostor, ja bih rekla iz koga bi sve krenulo i gdje bi se na neki način raširilo po području cijeloga grada. Mala scena je jedan, ja bih rekla početak i iz male scene koja bi trebala trenutno zadovoljiti ono što mladi mogu tu pokriti, širiti se dalje. koja će biti namjena male scene nakon ovog sadašnjeg uređenja koje trenutno traje. Naim mlade scena je ono što će e, scena mladih e, zaključiti, ono što će oni tražiti, aktivnosti koje oni žele provesti i upravo s tim ciljem ćemo i organizirati radionice u Centru za mlade kako bi upravo e, ta jedna nezavisna urbana kultura mladih, udruga mladih, oni koji se bave mladima na neki način pokazala što oni tamo vide, što oni tamo žele i koje sadržaje žele e, tamo pokrenuti. Osim male scene, Hrvatski dom ima puno prostora, pa koji su planovi uh, grada Karloca s ostatkom Hrvatskog doma? Mislim da nekako svima želja i ideja da se nastavi sa uređenjem Hrvatskog doma, naravno sve to ovisi o financijskim sredstvima. Ono što nam Pretpostavljamo da će nam se otvoriti kao uh, jedna od mogućnosti upravo u tom području društvenih djelatnosti, upravo u tom području kulture mladih i je ulaskom u strukturne fondove financiranje obnove vezano na naravno više na sadržaj aktivnosti koje će se tamo provoditi tako da bi trebali definirati što mi želimo u Hrvatskom domu odnosno što mladi, što e, nezavisna na želi u Hrvatskom domu koji prostori njima trebaju što je djelomično veći definirano radionicama koje su se provele 2010. godine na osnovu kojih su i rađeni određeni projekti i procjene što bi u Hrvatskom domu trebalo biti Znači može se reći da grad ima u planu anu obnovu cele zgrade. Pa ono što je činjenica grad e, ima u planu obnavljati Hrvatski dom, ali naravno obnova cijele zgrade zasigurno najviše ovo, ovisi o financijskim mogućnostima grada. Jedno su naše želje, a jedno je ono što će financije proračuni mogućnosti sredstava dodatnih iz ministarstava, iz europskih fondova pokazati. Vjeren da ćemo još imati prilike pričati o Hrvatskom domu sljedećih mjeseci. Puno hvala. Hvala na ovakvu Kako će se prostori Hrvatskog doma, odnosno prvom redu male scene koristiti nakon obnove, reći će nam Nikolina Pahanić, stručna suradnica za sport, udruge i tehničku kulturu u gradu Karolcu. Dobro večer. Dobro večer i lijepi pozdrav svim slušateljima. Pa zapravo ono što ću vam ja reći da u četvrtak i u petak, znači 21. i 22. ožujka, ako se ne varam, će se znači, od 11. do 13. sati u Centru za mlade u Grabriku održati ta dvodnevna radionica, čiji glavni cilj je definirati potrebe, definirati aktivnosti koje u ovom trenu udruge žele i mogu na maloj sceni provoditi, a u okviru onoga što će mala scena nakon uređenja ponuditi. Znači, mala scena nakon uređenja će imati određene zadovoljene tehničke uvjete, znatno poboljšano stanje zapravo za izvođenje onog što se već i sada na njoj odvijelo. tako da prije svega želimo saznati interes udruga u ovom trenu, tko želi na njoj što raditi, a drugi dan ćemo zapravo posvetiti više tim modelima upravljanja i probati postaviti jedan prvi kamen u tom nekakvom putu do građenja, upravljanja malom scenom i u konačnici postaviti temelj za cijeli Hrvatski dom koji nam je inače nadovezani na gradski program za mlade kao multifunkcijski centar i centar za kulturu. Tako da evo u te dvije radionice zapravo očekujemo što veći broj sudionika i ovim putem također pozivamo sve one koji žele sudjelovati znači objavljeni su pozivi preko medija, na webu grada nekima smo uputili mailove ali svakako je dobrodošao svatko ko na neki način ima interesa i želju sudjelovati. E na koji način će se proces ovih radionica provoditi? Treba li donijeti već neke materijale sa sobom ili ima negdje već na netu materijali koji se mogu proučiti? Ko ono što, na što ćemo se svakako svrnuti su radionice iz 2010. godine i rezultati javne tribine koje smo imali nedavno o maloj sceni prikazat ćemo znači ponovno neke kratke činjenice koje su vezane za malu scenu pogotovo sad nakon njenog uređenja svakako bi bilo dobro da se udruge pripreme, da si naprave same svoj presjek aktivnosti, da vide što im u ovom trenu možda nedostaje od prostornih kapaciteta i od možda čak i vezano za opremu i nekakav inventar koji bi im eventualno trebao, znači svakako nek se pripreme, nek malo razmisle o tome što bi u budućnosti možda željeli i mogli raditi, a do sad nisu Mogli, baš zbog tog nedostatka. Pogotovo tu mislim i na prostor za svirke koji je gradu kronično nedostajeo sve ovo vrijeme. A radionica sama će izgledati tako da ćemo jedan dio znači predstaviti prezentirati te neke činjenice, a drugi dio će biti radnik gdje će zapravo svaka udruga imati priliku reći jasno što o određenoj temi misli. Ok, samo za kraj, koji su daljnji koraci nakon ove radionice krajem tjedna? Ono što je moja pretpostavka da zapravo će rezultati radionice biti korišteni kod sad zapravo tog prvog modela upravljanja koji će biti nekakav možda čak i prijelazni period, a svakako smatram da će se taj proces komunikacije nastaviti i da on nikako neće zapravo s biti završen nego tek otvoren. Kad možemo očekivati da scena otvori vrata za prve udruge ili prve inicijative? Pa, ako se ja ne varam, rokovi za izvođenje radova su kraj travnja, tako da pretpostavljam da im bude uređena će se moći početi koristiti. Hvala na ovim informacijama. Hvala i vama i ponovno pozdrav i poziv svima koji žele nek se uključe. Vjerujemo da ćemo u maloj sceni Hrvatskom domu imati što za reći u mjesecima koji nam predstoje. A sada prelazimo na iruću temu. Sljedeća gošća je emisija je Mina Bužinkić, voriteljica radionice sudjelovanja građana u oblikovanju javnih politika. Dobar večer. Dobar večer. Možeš li za početak predstaviti o kakvoj se radionici radilo? Pa danas smo imali dakle radionicu koja je za temu imala približavanje javnih politika, razumijevanje javnih politika od strane građana i otvaranje prostora za sudjelovanje u kreiranju, oblikovanju i provedbi javnopolitičkih odluka, mjera i ciljeva. Danas smo ovdje imali organizacije mladih i organizacije iz nezavisne kulture, iz Karlovca koji su sudjelovale a koje zajednički surađuju uh, u kreiranju nekako boljih uvjeta za razvoj nezavisne kulturne scene i koje zagovaraju prema lokalnim vlastima upravo da se uspostavi takva infrastruktura i takve politike koje će omogućiti taj uh, poticajni razvoj. Uh, današnja radionica se sastojala od nekoliko prezentacija, prije svega e, teorijski uvod o javnim politikama, o kontekstu njihovog stvaranja kao i njihovim instrumentima, ali i o tome kako dolazimo do javnih politika kao e, kroz proces javnog zagovaranja kao jedan od bitnih instrumenata djelovanja organizacije dru, civilnog društva i različitih e, društvenih interesnih skupina. Puno se priča o politici i politikama. Koja je razlika između politike i politika o kojima se pričalo na radionici o održanoj na gazi? Politika je sve ono što se čini za dobro zajednice i u, kada to kažemo, naprosto tu onda vidimo cijelini iz aktera koji mogu u tome sudjelovati. U engleskom jeziku, u politološkoj teoriji, poznati su primjer i politika, Polisi, politi i politiks, pri čemu se prva odnosi na odluke, namjere, ciljeve i konkretne mjere koji se uglavnom materializiraju u dokumentima kojima možemo zvati politikama za mlade ili politikama zdravstvenog odgoja ili tako dalje. Politi se odnosi na djelovanje institucija, a politiks na jednu ovako širo društvenu političku pa i medijsku arenu ostvarenja politike. Mi smo se danas bavili ovom prvom polisijem, odnosno kako izgleda proces utjecaja na politički sustav koji stvara onda rezultate i ishode koji imaju veze sa rješavanjem konkretnih problema nekoga društva, odnosno koji odgovaraju na opće potrebe, koji rade za opće dobro svih građana ili specifičnih društvenih skupina. no Informiranja o politikama, udrogama građana, mladih, udrogama koje se bave nezavisnom kulturom. Kao što sam nekako pokušala reći, jest politika sve ono što činimo za dobro zajednice, znači zapravo da politika i na nas na neki način utječe. Svaka javna politika nas e, se tiče jer ona direktno kreira naše živote, a i konkretni instrumenti javnih politika tiču se e, primjerice oporezivanja i javne potrošnje građana i u tom smislu e, doslovno financiramo provedbu javnih politika. Javne politike se usmjeravaju e, na određene probleme koje imamo ili kao pripadnici određene društvene skupine ili kao pripadnici cijeloga društva i u tom smislu one nama jesu važne i o njima trebamo imati sve informacije. Jedno od načela dobre vladavine je upravo otvorenost i participativnost koja je upravo i usmjerena prema građanima odnosno prema zainteresiranim skupinama kao što su i organizacije civilnog društva ili pripadajuće dakle toj skupini i udruge mladih koje ste upravo spomenuli. Uz javne politike na radionici se pričali o zagovaranju koja je poveznica između zagovaranja i javnih politika. Pa vrlo često javnih politika nema dok netko ne izvrši vrsni društveni pritisak i ukaže na određeni problem da bi se te javne politike i dogodile. Mi sigurno znamo da u hrvatskom društvu postoji niz primjera kada je nešto od građanske inicijative koje je ukazivala na neki problem postalo vrsnom javnom politikom i donijelo neke vrste političkih odluka koje su danas integrirane u naš politički sustav. Takvih je GRAS-RUT inicijativa bilo doista niz i govorimo o takvim inicijativama i u području kulture i u području obrazovanja, pa onda i tehnologije, i energetike, i upravljanja javnim prostorima. Govorimo i o sigurnosnim službama primjerice, cijelom sustavu policije, ministarstva unutarnjih poslova dalje. sve do nekih ono, možda i dubljih primjera ustroja državne vlasti ili jedinica local some sombrero y algún conde que pide el con su ochera y este equipo que lo nada de mis en los chatarreros pero ricos el pueblo de gente sonrisas y fuegos quizás, no es sano, ni es legal, quizás Kraj dati neki primjer dobre prakse na polju zagovaranja i djelovanja za unapređenje javnih politika. Poglaviti na polju politike za mlade ili nezavisne kulture. Pa dosta je bilo primjera, rekla bih, dobrih zagovaračkih praksi posljednjih 10 do 20 godina. E, sasvim sigurno u području politike za mlade, to su primjeri zagovaranja donošenja e, nacionalnih programa za mlade i specifično Zakona o savjetima mladih koji je doista okupio veliki niz aktera oko sebe. U polju nezavisne kulture imali smo opet niz inicijativa u raznim gradovima Hrvatske. Ja se dobro sjećam inicijative u kojoj sam sudjelovala u Gradu Zagrebu e, koja se dakle ticala e, dostupnosti e, korištenja javnih prostora. E, e, I na neki način rezultat cijele te inicijative e, je bilo i osnivanje današnjeg zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade pogon. E, osim toga, e, jedna inicijativa koja je trenutno aktivna ima jako dobre argumente i način rada jest. Uh, good inicijativa uh, baš je danas i sastanak te inicijative se dogodio u Karlovcu koja se zalaže za uvožanje kvalitetnog eh, građanskog odgoja i obrazovanja, odnosno obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u Hrvatski obrazovni sustav. Inicijativa je doista puno, eh, javno zagovaračkih primjera je sve više i to je na neki način jedna dobra vijest da se građani u Hrvatskoj se više i više interesiraju oko ovakvih pitanja. Hvala lijepo, bilo mi je drago i eh, veselim se čuti vaše nove emisije. Upravo ste slušali razgovor s Eminom Bužinkić, voditeljica radionice sudjelovanja građana u oblikovanju javnih politika. Slušali ste emisiju o kulturi mladih, nezavisnoj kulturi i aktivizmu Speak Up. Ja sam Vedran Tatalović, a priloge su pripremili Ana Marija Hodak i Denis Mikšić. Emisija je nastala u produkciji Udruge za kreativni razvoj domaći, a realizira se u okviru projekta Mladi aktivizam mediju s potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Osim na valojima Hrvatskog radija Karlovac, možete nas pronaći na internetu na stranicama karlovacmediaactivist.wordpress.com i planetmagazin.net. Želim vam ugodan ostatak večeri. Do slušanja!